Càpsules musicals del món del jazz amb Rafael Corbí. Avui, Joshua Redman. Mm. Shua Redmond es va ajuntar per l'àlbum Still Dreaming, publicat el 2018 al costat del bateria Brian Vlade, del baixista Scott Colley i també del trompetista Ron Miles, amb aquest àlbum inspirat per el pare de Joshua, Dewey Redmond, per la seva banda Old and New Dreams. Una banda amb de col·laboradors de d'Ornick Coleman, Don Cherry, Harry Handen i Ed Blackwell, entre d'altres. Seal Dreaming, un àlbum que ens porta sis noves composicions per la nova banda, més una, que és composta per Hayden i una per Coleman. És la bona música en el programa d'avui que ens acompanya a través dels bons ritmes de Yeshua Redman. Aquí acompanyem com no amb aquesta edició a través del nostre espai d'aquesta càpsula musical dedicada al jazz. Mmm. -hmm. Joshua Redman neix l'1 de febrer de 1969 a Berkeley, a Califòrnia, als Estats Units. Saxofonista i compositor de jazz que el 1991 va guanyar el Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Joshua Redman va néixer a Berkeley del saxofonista de jazz Dwayne Redman i de la ballarina René Shedroff. Els començaments de la seva carrera artística va estar exposant a molts tipus de música al Center for Wall Music de Berkeley, on la seva mare estudia a valls del sud de la Índia. Moltes de les seves primeres lliçons en música i improvisació van ser enregistrades a través de Jodie Diamond. Aquesta varietat dels instruments que ell practica, com va començar, per exemple, amb el clarinet, és fruit d'aquesta exposició que de ben petit ja va tenir en el món de la música i sobretot en de diferents instruments. Va venir el seu primer instrument, el, senor, el tenor saxofó, que va venir després al saxofón. És un d'aquells aparells que deixa anar i que utilitza amb una soltura increïble i batejat com un dels millors de l'actualitat. Un personatge destaquadíssim aquí alineat amb els seus companys en aquesta banda. Com a líder, ell en va debutar amb un àlbum l'any 1993, un disc que es va publicar per Warner Bros. i que es deia Joshua Redman com ells a través dels anys i Warner Bros. també l'ha acompanyat en diversos àlbums com el Mood Swing, el Beyond Elastic o el Passage of a Time, entre molts altres treballs discogràfics realitzats com a líder de la seva formació. Després en Known Subcrum Records ha estat enregistrat ...des del 2005 amb el Momentum fins aquest Still Dreaming del 2018. Formant part de grups van registrar el 2002 en Yaya i el 2011 i 2014 com a James Farm i han interpretat també la seva música i ha estat al costat d'excepcionals artistes amb els seus enregistraments com Buckfield Collective, Chick Corea, John Hicks, Elvin Jones, Johnny King, Joe Lovano, Christian McBride, Brad Mahal, Paul Motian i molts d'altres que han fet costat a la música d'aquest personatge que avui estem destacant a través del nostre programa. La música de Joshua Redman a través de les càpsules musicals que et porta Rafael Corbí.